Eta linik sem baki laburbat, fea laburra, zero eimitz dituen sem bakiada, bat kakotx bost milliard. Hainitzen maiten duz, hau da estatu batuetako loteriak eskaintzen duen xaria bat kakots bost miliar dolar. Hala, nahi noen diakindezazien interesaba zen nuten, bai, biztan dena, gara eta ziren ez bizi, eta ez, edo maia, edo beharrik. Diakindezak ere parte hartzen alduziela loteria hortan, nok daki berdin irabaziko duzie interneten webgune gune bat zubadira eginak, Beraz, bo, irabazten baduzi, eh? pentsatu neri, eni esker ere baituzi irabaziko. Bo, hori aparte, zer pastu da gaur, bebi hausi adibidez, haipatzen genituzke, erabaki azpimarratzen alditugunak, bernaetek haipatzen zuen alde batetik, Madrilein hausi peratuak zirenoi eta mabostak ez dira presondegi dati sartuko. Goroizmenak erraiten alko liteike, bainan biztanda uh, gibilean diren urteak antzigabe akordio bat beraz lortu dutelako. Eta beste hauzi erabakilat, hau frantzian gut duier empresako langileak uh, hauek dira ere aktualitatean sortzi sindikalista ziren gudierreko langile hoiak presondegian sartuko dituzte sergatik bi milata amalau urtean bi langile, goi malilako langileak dekadre erten demezala francesas ba itziagatik presondegian sartuko dituzte bera sortziak behatzi hilabete fermu bildu dituzte beharrek ez dituzte la milioiak edo miliarrak gordeko beste, ba, go, be, gordetu, beste estatu batean batte, alibiez suizian Bestenaz, ongi biziko ziren eta joni halide bezala berkuzten kantatu Charlie Hebdoren. Omenez, egintzen ekitaldian. Politikari hainitz eta eragileak argiturik agertu dira ere kondena horrek ilan. Sindikalisten aurkako kondenak kezpaitira inoiz hain azkarrak izan frantzian. Tartean ere, lab sindikatuak bere sustengoa goa dira zionai izan du, agiri baten bidez. Zortzi langileei eta ongi labur biltzen du funtsian uh, sindikalista hoien elburua. Sindikardista horiek lantegiaren estearen aurka burrokan ari ziren dira eta ondorioz mila langileen kanporaketaren aurka enpresen edo lantegien esteak dira bortitzak milaka langile langabe egotera eduta prekaritate handiagoan bizitzerat kondenatzen dituzte batzuk suizidiorat bultzatuz eta bai hori ansten da. Lantegiak enpresaburuek ere ardura badutela hortan, baina bon. Hori, lanistripuen erantzuleak aldiz ez dira inoiz kondenatuak eh, segitzuntira kurzzen, nahiz eta lan kodigoak aurreik ikusten duen urtero, irureun eta langureun langileren artean lanean hiltzen dira alta nagusiak ez dira inoiz preso egoiterat, kondenatuak bistan dena. Den bistak, gutz, gutz, gutz, Putz. Bo, eta gatazkati pino bat, taipatuko dugu berdin, eta hori frantziako parlamentuan gertatu dena, Bo, berdea den noel mamerek nahi izan du, azpimarratu uh, gaur egun frantzes gobernoa uh, eta sozialistak sustut, egiten uh, ari den bidea askiarrigarria dela eta sozialismotik uruntzen ari dela. Azpimarratu du adibidez, Frantzua Miteranen garaia eta garaipenak aipatzen ditu, C'est ce que nous avons fait pour nous, et nous avons fait un peu de temps pour les politiques politiques qui 35 ans plus tard, pour satisfaire de misérables calculs politiciens, vous vous apprêtez à toucher à notre loi fondamentale, ...en y introduisant la déchéance de nationalité. Sinisme a escuché, a xénophobie, mais a escuché, a escuché, a Avec un cynisme sidérant, vous êtes en train de recycler une obsession de l'extrême droite et vous légitimez sa logique xénophobe en la faisant entrer par la grande porte. Noel Mamer, berazmin zodelarik, euh, pentsatzen anuzien uzala irudian valz euh, jaun gertzen da. Notak hartzen ditu, eskua eh, kopetageinean, eskolako bat bezala bere harik eta ahal bezain fite bukatzeko. Belduraren edatzea bakarrik ahal bidetzen dutela holako erreformekin azpimaratzen du. Euh, eta bla, bla bla bla eta bla, bon hori irana. Zuri itzaurein Manuel eta Manuelek itzartzen horik kesu da. E term ko sur la politique sécuritaire. Nos compatriotes ont besoin de sécurité. Eta bai, sekuritatea behar dute frantxe sek, pentsalazten du beste politikalien diskurtsu eri. Zala eh? ere, sekuritatea, sekuritatea, bon, Sarkozi di pentsatzen aldogu, dopiskatu runago ere eskuinean duiten al gida. Bon, hoitzen asia gida askinen olako diskurtsuak entzutea, berba ere, hori da problema. Eh? Vous ne ratez rien, vous êtes toujours en dehors de la réalité, vous ne comprenez rien, ni à la France, ni à la gauche. Mamenrek, ez duteuz hulehtzen, ala zerdean Valcek. Behiagian nikerez ez gauzan diriken. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta itzeta, itzeta Musika pausainoa teginen dugu orain hitz eta putzen, eta ondotik gurekin izanen dugu jota be warri horzeros eta berekilan gure geek famatuarekin, beraz teknologia berriak beti haipatzen baititugu gaur autoak haipatuko ditugu, autoak gaur egungoak, automatikoak biteziekin eta bar anzten alditu zio denak, hori bukatu da orain laster gidaririk gabe ibiltzen alko baikira autobatean, tranquil, deus gabe gozoan beraz haintzinatzen baiionattik doni banen ohitzunera bidraz gidatu gabe autobideak izanen baitira denetan eta auto horiiek autobidetan tranquilki biltzenhalko baitira. laster dena den hori jotabek espikatuko dauko tamagoxi ere duriz aipatu nahi dauku hori ba laster. Bainanan artean musika eta be, telebistan atzu uh, tumatxak emankizuna beriz abiatu zen tumatxak emankizuna musikaz mintso den, emankizuna, aldi guziz artista bat, talde bat, edo bi hartzen uh, dituzte emankizunean nagusitzat, eta beberen ibilbidea espikatzen dute, eta lekukotasunak biltzean, eta bar, eta kantuen bertsioak ere emaiten dituzte, eta atzo bera surtea hasteko tumatzak emankizunean, Euskal Telebistan gomitazen Fermin Muguruza, Fermin Muguruzaaren ibilbide guzia berriz hartu dute, balio du ikustea, baderilako, bideo zarbatzu iru Zahar batzu ere, askiringaria da ikustea. Uh, artista batzuen ere bertsioak, Fermin Muguru Zarenak, uh, kantu batzu ere berriz artzen dituztenak. Eta tartean, beraz tumatsak saioan parte hartu du ere peti berako kantariak, musikariak. Eta hau be, berriz sartu du. Urrun, kantua, bere maneran. Beraz. Baina bago urrun Lire txeko atetikat Sentikortasunik ez Sortasunea lagata Baina bago urrun Diretseko atetik at, zentik hortasunik ez, sortasunea lagata. Iodezaguna bendua, laro geita urtean. Estatu batuek berriz, bombardatu dutela irak, eta tulu zen poliziak, hil duela magre bihar bat. Eta madreien fazistek aitorza baleta Euskalduna dena dago urrun Bire txeko atetik at Sentik ez hortasunea lagata Iikuste geldi bilak katuta, koso bokongosira leona, Gerra ikuskizun soilia mutatu da, mundializazioaren esklabuak. Baun ni de Slovzazpian hitzaileak abesten ari dira, behar duzun guztia, Amodioa omen da, omen da Denadoa gaurrun, nire txeko atetik at Sentik hortazu nike, sortazu Odol Cipristiñesikinduta kasu baina eskaileretan ez zuten baitira urratsak geldikeriari urbanoa Odol Cipristiñesikinduta kasu egin baina eskalieretan, ez zuten baitira urratsak geldikeriari urbanoa Txeko at, ez, urru, nire txeko atetik at, zentik hortasunik ez, sortasun ea Dena dago urrun, nire txeko atetik at, zentik Ki entzuten ginuen eta urrun uh, bertsua beraz berriz hartzen erran bezala. saioan, hemen uh, txamalenen dituzie xarean ikusgai uh, baita interneten. Uh, fermin muguru sari lotutako ibilbide musikal guzia. Itzeta Tapuzen, eta segitzet nugu izetapuzen eta gipk munduan, schakzen gidea. Jotabe, Warrior, Cero, Sazpi, Gurekid nugu, Atschaldeon. Atschaldeoni, jepi, jepi. Eta uchta berrihan. Uchta berrihan, vai, exuriere. Nunak dena gipk munduan. Bola, bola, ez da uhterik <laughs> egitu bon, munduena, dena kontinuum luze bat, edo. Bola, kontinuum luze bat egiten halko duzi ere, autoz iduriz gaur aktualitatean ipatuko dugun objektu uh, argri bat, autobat, jadani kaski argri-garria dena, baina bakarrik gidatzen dena, ez da gehiago gidatzen beharrik. Hori da, autobat baino, autobatzu eh, izanen dira, ari dira garratzen, Eta auto autonomnomo bat bai egten duna da bakarrik ibiliko dena gidaririk gabe, nahi du um, ez bad dira gaurgun kamerak jadajaak eta azkanekak biltzen dituzten auto batzuk eta horiek segitzen hal dituzte bideanmakotoak uh, diren zealeak, sinasuri horiak, panoak ikusi eta houletzen aldituzte, eta beste gidariak beste autoak episkato lokalizatu eta orren arabera ebe, badakite ibiltzen ebe, zer egiten al dute be azeleratzen dute bakarrik ahastatzen bakarrik itzultzen ere bakarrik e, GPSan zerbait e, markatu eta gero eta doblatzen ere badakite orain bakarrik beldur sentaitu be bai ez sugia gozu kontrolatzen ordien gidatzen fe. Otoa zuzu zu kontrolatzen bakri zuk duzu programatzen eba, su mekaniko kieste zu gidatzen bainan uh, asartzen duzu ibilbi bat eta horre uh, keremaiten zaitue oino ez da deurze komerzializaturik eh, bainan horret uh, buruz ari dira auto egile gehienak haitzinatu e, aien bada frantziako PSA uh, mm. perro zitruen uh, talde hori eta uh, Google ere uh, ari da bere gauzaren egiten uh, uh, bere aldetik eta, berag du, piskabat merkatu hori uh, sohtzen. Kusiroen ustud bideobat Google-ena ez da, itxu bat uh, gidatzenari edo, la? Ha, ah, hori izakit, <laughs> baina, uh, gauzat, berbat, desberintasuna bere laipatzeko, Google-ekin, uh, Google-ek uh, Google ez du nahi komerzializatu ahzteko uh, modelurik. Erra nahi du, uh, aipatzen dugularik gidatzea autonomoa, Iza hiten alda, uh, bat badira arteko etapak nahi bozu, mm. bat bakarrik e, ibiltzen dena, baina kontrolazuka hartzen duzu lan noiz nahi, eta alare baitzu pedalak bolanta eta gara. Mm. Google-ek ez du hori nahi, google nahi du komerzializatu direkduke, zerbait autonomea dena, er nahi du autoan jartzen zira, programatzen duzu, eta ez du gehiago bolantaik ez duz azkenean. Hori ugunago izanen da eh, denboran, baina emementoan beste usaiako auto egileak ari dira garatzen harteko modelo batzu, a, eta legalki oino behar duzu jarri bolantaren gibelean. Mm. Oino legalki, baina hori berbada ondukortetan aldatuko da, eskuak behartu duazira, bolantaren gainean txikitzea, bai, bai, hori bideko... Bideko kodeak ere, margatzen du, e, beagatzen du, beagatzen du, beagatzen zura aciki. hori mm. beag aldatzen zen, joanenda ere. Eta hor, uh, ikusietut ere uste bideo batzunun, uh, be jendeak uh, ba jende hasten da jola hasten piskatoto horrekin, ze bat dira legeak ere respetatzeko autoriak baitu zularik, uh, ustekiet, diago bada uste dut bide susenetan bakarrik ibiltzen altzira, edo autobideetan eta batzuak entzatzen dituzte be autobideetan ez diren gunetan eta ikusten da azkenean autoa bihan dela batzua ahisku bai, ere ahiskutsua izaiten doela? Mementoan, uh, autonomoak uh, ez dira oino komerzioa egizatuak, prototipoak dira entzatzen erak, baina mediadanik, e, zentzuoktorat e, bengira e, abiadura kontrolatzaile bai. horiekin, eta bon, ala ere hori no a, bolanta atxikzen duzu, baina mm. bai, bai a, gero eta gehi hori hori buruzari da, eta gero budetzak nahi tenutenak a, bai, seguraski prototipoekin jortzatzen direnak baina legalki mm. hori ezin da hori no. Eta iratin promenatzen baziradia zotoiek ilan ez da markasurik, Lugian. Ez da markasurik, eh, mementoan testak egiten dituzte uh, edo pisteetan edo autopistetan? horiek baimen bereziekin, eta bai, hori da problematika bat, eta horiek mm, akari dira mm, lantzen, eh? arro txajarekin, abidez elujarekin, markak eta ikusten mm. ala, baina badira beste manera batzu pixka bat uh, kokatzeko bidean, eh? jadahekin eh? eta ba eta hori dira gerora eh, beh, komondu, kompondu berkodirean eh? problematika batzu. Noizko? Noizko, eps... Ondoko urtetan hori zinen zakzeleratuko da. Mm. Aipatzen dute be, dianike, bi jadanik bi urteren buruan gausa kontratzioak izen diten direla. Horikuzko legeak xeher uh, bainenduko duen, haseratzen bainenduko, bainan uh, eh haren ikusten dut Bospasai urte bajne, uh, segurazki ikusko ditugu lehenak. Uh, agihuatzen Gure inguruetan beraz irusten e, arko da mm, ba, isa, gura, dira, beh, beh, da segurazki bizikario izanen dira eta penean ara berda biskata bailego ondi bategina eh, dibedesfo legal eh, beraz nola dira, otoriek, eh, Ebe, aldetik, eh, la dira autoriek askinana Ebe legal d'etique osten 15 lan normalki ber cida gai izan gaurjikun noizena berriz hartzeko mm. uh, kontrola Permisa beharko da horien, dena den. Permisa beharko da mentoan behinan, hostean Googleen ideia da gerorat ez permisa harik ez dutenek edo gai estirenek ere pasatzeko, izan dezaten mugitzeko ahal bat. Zue itxuak edo elbagituak edo edo zain gauzak atik. Edo xakurrak. Edo xakurrak, bai. Eta bara, lege aldetik hori da. Ikusi Ikustitut... Gainera atzo edo hasteuntan ere, auto batzutan e, etzirela gehiago izanen e, gibel mirailik edo atzeko ispilurik e, retrovizor. Horain egine entzituzte la bideogisako batzu edo mirailetan azkenian ikusiko duzu kameren bidez e, zer pasatzen den e, bazterretan eta hola. Bon, <laughs> <laughs> <Zaki. laughs> bai, buruz doa larat beguz eh, eta diesela edo gasolina edo eta elektrikoa? Eta elektrikoa? Eta elektrikoa bai badira elektrikoa ere ari da bere alde eta bai ideala pentsatzen da dela autonomoak giratze autonomoa eta elektrikoa. Zab berareak pizkatean aipatzeko serdiren aldeonak, autorienak, horienak uh -huh. e eh, eh, beraz permisa edo gidatzeko gai estiran pertsonek eh, bai. erabiltze erabiltzeko gaitasun izen dutela, eh, trafikoaren aldetik pentsatzen da auto horiek elgarren artean konektatuak edo keduisen direla, mm -hmm. beraz trafikoaren kudeaketa be ara nonbait du. Mm -hmm. Gidariak beste zerbait iten alduela momentu berean. Uh -huh. Lan egiten aldua dibideaz. Bidea ah, luzak direlarik. Treinean edo autobusian egin zinezaken bezala. Eta um, eta beste idea bat, ere da iriak, ebe esnako ez, autoz urstu, uh, er, nahi du automatiko balin bada, momentu baten buruan, uh, programatzen alko dira autoreak, zure bila jiteko, eta gero pausatzen zitu zure lantokian, Eta joa hiten alda aparkatzerat uh, uxunago. <laughs> Iztik uh, kampo adibidez eta piskat uh, saitzko du eta gero behiz jinen zauzu txeka. Zohok, zohok badu bere zaldia sisztu egiten du eta jitentzako <laughs> eta berdin gure autoekin, berdin jen du. Ado, urola. No yakozut zaldi alere <laughs> <laughs> Eta aldetxarretan eh gidatzeko plasekha hori beste girat uztiko 두고. Ez gabe atenziona ostena biskatate, be pidetatzea edena elektroniko bali mara eb be... horik berko dira blendatu eh aldetik beste nas e, no zure autoren kontrola hartzen badu oh, eta emaitzen zaitu. Estakit e... iratin ertsu sala ai e, goitzat e be ontsagiratu. Bai, ados. Eta gero, eh, px. merkatu hori haipatzeko, eh, Uber, badak zu, eh, hain itza haipatzendena taxien konkurentzia bezala edo jendeak... Eh, oui. Aplikazio bada da hori. Aplikazio bat da. Eh, edo nohk auto... taxia iten aldu. Edo nohk taxia aldu, Egan nahi du eh, autobat txekatzen dutenek piee baten egiteko, mm -hmm. behoreak zartzen direla loturan autobat badutenekin eta preziena egiteko. Hai. Eta uberek jadanik argiki eh, erranadu bere helburua dela zomaiturteren buruan ukaite auto automatik horiek gitaratze autonomia hori ebe azkenean bere autoguziak eh, ortezkatzeko eta ez du gitarri beharik ere izanen oh, oh, oh, oh, oh. zervitzu hori prozatzeko eta jadanik manatu da ituzte iduriz googlei prestik izanen direlarik horako eh, auto batzuk bizikleten zatera behar gauza pertsatu zer nahi duzu pedalatu gabe aitzinatu gari da <laughs> Ez, ezakit, gida tu gabe Tio tio tui, keta, wala, deusik egin gabe Ahri sí. oso da, ez? Bon. Berri da Iratiti gain beti, ez da esta... Ez da berri oso yes. bon, nostalgia puntu bat Bai Horren, diotave, warrior 0sazpi I'm your Tamaguchi So happy Tamagotchi, ezagutu zu sue. hori, eh, ujen lagun o berena zen garaibatez. Kaiten du zure Tamagotchi, zurekin egongo naiz beti drako. Oh, la la, beto da oli. Fishkataritari eta arteko zer zen, ordu baten izariko ajultze formako uh, bat, pantaila kipi batekin, simple simple, Casio. Eh, ordu lariluodi baten mesala mm -hmm. dizes anima ekipi bat zen, fe anima ekipi gauzoa borobil bat, eta piskal oditzen zen. Eta ohtaz okupatu behzen, segera nahi du, jatera teman, kaka egiten duari garrbitu, joxtarasi, bestenaz, bestenaz, hiltzen zen. Egan behar dazuten, len tamago txaren iltzea dela... En urtzaroko bigarren traumatismo hau diena ah, euh, oui. Mufazaren ediotzaren Andotik ba, e... bon, Eta gauzada, Shakelean Atxikitzen zela, egun guztia Eta bere beharre, erantzun berzitzela Bip-bip egiten zolaik Kantortan ez zagoen bip-bip hori Aita ben debekoaren kontra altxatu eta gordezka Eskuarra tekartzen zutenak Pentsa zestresazuten gara ian, eh, gordez uh, Kurtzua erdian tirintak Azten zen, eta Klase de Moran, snapchatak igortzia oraindik banalizatoa etzen garrahi bat hain patzen ari gira, ez da? Ez dut faltsuak egime ziren, bi bipen estaltzeko edo batzu bat ziren abilagoa akartan zuen. Ez ez baina nene ordulariak du jo, nene eh? ordulari enetru likoak. Ukan dut zuzok beraz. Ebo, e, e, dut, biztan dena? Nik ez dut ukana. Ajoza eta luma batzuekin. Abai? Abai, abai, egia. Eta... Yakim e, erda, tamagotxe horiek behiz modarat eldu direla. Oai, pantaila kolorezkoa da, elgajen oh, no. artean komunikatzen aldute, oh. mesuak ikortzen aldira, eta oh. bo, bo, bo, sroberra Sh <tik> gauza, ez? Oh. Eta, zer gana inuen? Tamagutsik zer gana idu? Tamagutsi... <güls> <güls> Tamagutsi, eh, japonesez, agultzea da. Agultzea? Bai, agultzea, tamagoa edo. Eta, uatsi itzarekin hasia uatsi, ordularia Ados. Bon, Eta, tamagotzi, beraz, uh, surrechakura kakaiten dolarik virtual ki berdi oso garbito. Eta batrechakur bat, eh? Eta? Eta, borobil bat da. Eta, berre, falchubat, varnean? Eta, es, es. Adosh, bon, ez uh, doz uh, flertu. Eta, bai, borobil bat, berre bai, borobil bat. Adosh, bon. Mirosker, diotabeu ariak se los aspi? Eta, senun cha, kashubidian. Eta, forever, and forever, cause I'm your tamagotzi, I need you to Hala musike, derurikin uh, behiz egitzen nugu hitz eta putzen laster, Roseliusa uh, izpururen iritzia, aipatuko dugu eta gaur txapo aipatuko dauku, eta honotik gure gomita Artza López izanen da, Notre Dame de Landen sustenguz, xarri seiterditan uh, izanen baita uh, behelkarretara zebat bai horren uh, aipamen aiginen dugu onartan bostak eterdi euskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Ezkerra berzaleko hogoita hama bost presunek ez dute espetxe sigurri kukanen madrileko ausian horien artean dira ohormahten eta izpea brisketa, prokuradorearekin akordio baterat heldu dira defensako abokatak, hoita hama bost hausipetuek akusatzeako nartu dituzte, akordioarekin presondegian ez sartzeko helburua bete dutela zioten akusatuek, bihar prentsaitzineko batezkainiko dute donostian. Hego eskualeriko aireportuentzat jazko urtea itzinekoa baino hobea izan da, lau aireportuetarik bilbolo jukoak du geienik erakartzen, agazoina hegaldiak nazioarterat deskaintzen dituen bakarra dela, zenbaki hobeak beste iruentzat jazkuari behatuz, bainan larele jakin behar da, behereka da jaundia jasandutela denek azken amak urte hauetan miagritzen ere apaltze bat jas, Ina, kontrolatzailean greba mogimenduak zonbait egun irantzuela eta etzela hegaldirik izan orduan egun horietan. Nanteko hausitegiak aztertu du egun Notre Dame de Landeko aireportuaren egiteko ere muan diren laborari edo familiak kamporatu edo ez erabakia urtahilaren hogoita bostean emanen du aireportu berri baten kontrakuek mobilizatzeak egiten dituzte Eskualeriko Komitea elgarretaratze bat eginen du 6ak eta ditan baionako erriko etxaitzin ean. Siberuan 6 ur zentrala abadira, behoita ama bi mila jende den jiribaten argia egiten dute, lagaineta xantagazin dira nagusiak, jazko urtea, txarra izan da euneko hogoieko apaltzearekin, agazoina ah, 6 hilabetez ez duelakasik eurik egin buruiletik abendu arte. Astigarragan txotx egin dute aritz aran buru surflariak emandu abiada Gipuzkoako sagardo sasoinari. Aitzin sagarrando bat landatu azuen, maialen Luhambio eta Ametsak Zailuzek bertsu bat kantatu dakote. <gülüyor> Asteunteko kanpoko mintzaldien saioan, bake prozesua eskoalerian izanen dugu Aipagai. Jandeen urte ondarian, orzai zen antolatuak izan da, debate publiko bat, gai horren inguruan, jakiteko zer ote den bakeprozesu hori, zertan den, eta hortarat komitatuak izan ziren, eguzki urteaga soziologoa, Mikere Paltza apeza eta erriarekin elkartekoa, Anais Funozaz bake bidea mugimendukoa, Frederik Espainiak senatorea eta Jean-Pierre Maziaz unibertsitalaria bake prozesua euskal egian, hastezken argatz kanpoko mintzaldien saioan, euskal irratietan, argatzeko behatziontan, errepika biara muñean iduleiko irratian, argatzaldeko oren batian. Ostegun untan, eman gizun berezia donostiako tabakalera kulturgunetik. guntik. Euskal irratietan, argatzaldeko bostetatik goiti. Euskal kulturak zerleku ote du iparraldean eta hegoaldean, mugak, zailtasunak, alabantailak, eztabaidan da baidan, presentizan politiko, eragile eta sortzaileak. Itzordua beraz, ostegununtan atxaldeko bostetatik goiti, Donostiako tabakalera kulturgunetik zuzenean.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 Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, itzeta, untan xarean behintzat eta lenik beberiekin behietan Lehen gai ginuen gai hau, uh, berria puntu eusen, 0-0 sumarioaren hauzian akordioa lortu dute eta hauzipetuak ez dira kartzelarat joanen. AUBT eta Dinidadi Justizia erri akusazuek onartu dute zigorrak muristea, biktimei ere parazioa eman nahi zaitagatik, horotarat urteta erdi eta urteta sortzi labeteko zigorrak adostu dituzte Berria.eusen, Eusen Fernando Bararen hitzak ikustenan liti bideo batean adibidez. Gaina na beraz tenore untan kaseta.eusen ere kartzela zigorrik ez, segurako hauzikogeama bost militantentzat eta media bazken titulu hau presoonegirik ez orgor artean eta aiz, aizpea abrikettarentzat. Berri apuntuzen bestalde, asida bimilata amaseiko txotx garaia, harri txaramburu soxflariak emandio asiera ortengo txotx garaiaari. Sagardo, ona biztadena izaren dela segur, orte guziz bezala hori ez da dudarik, sasoin abiatua beraz, eta, be, ara, usterikaz, bideoan ekusten handuzi, adibidez, harri txaramburu gustatzen mazauzie, ekusten handuzi nola edaten duen sagardoa. geetan Espainiako kongresua eta be hastaappenen hasta aiipatuen uh, bezala. Patxi López beraz salttua izan da orain ofiziala da Patsi Lopez hautatu dute Espainiako Kongresuko presidente gisa bere hitzak hemen begian irakurtzen dira elkartzen gaituena bilatu behar dugu. Eeta bai espaitra be alderdiak elkartu Pati López aintzinan emaiteko PP aldertia bela Eskuineiko aldergia, sozialistak eta, Ciudadanosek akordioa egin dute eta beraz PP kestu autagairik aurkestu auta, uh, orten Simpliki Pachi López autatu dute akordioaren ondotik bref, hemen balituzie beraz berrian uh, behartikuloa baduzi eta hainbat iritzile uh, autu horri begira hey, hey, hey. Eta bestalde Iparaldeko itzan, Ipar Euskal Herriko itzan, ten ore honetan. Hordu arte ez nekien, emaztea nintzenik, titulu honekin, argazki eder bat, edo ikusten alduzie. Emazte bat agertzen da betaurreko berezi batzuekin, betaurrekoak bizikletak be, baitira, lehen erten zen bezala. Brev hemen, Lucil Gomez, komiki autorea ikusten alduzie, eta berekin egin elkarrizketa. Polemika batek du angulemako nazioarteko komiki jaialdia, sari nagusiko, oita mar autagaien artean, denak gizonak zirelau hartarazidio seksismoaren aurkako kolektiboak, kolektibo honen barne da marazkilaria, berekin egin elkarrizketa beraz, ipar euskal erriko hitzan irakurgai. Turkia kurdistan ere haipagaietan berri apuntu Europak Turkia sigortu du DTP alderdi kurdua legez kamporatzea gatik Giza eskobiden hausitegiaren arabera Ankarak zituen DTP-ren aurkako akusir, uk, akusazioak frogatu hemen haipagai eta be haipagai ere e, justuki zuduesten titulu nagusigisa atentatuak kurduen gatazka zer pasatzen Seaski turkian, bere titulu nagusia dut den orontan sud-oest eferrek. Ah, Autogobernu proposamenak argia puntu eusen eaiotak negoziazioa ea eta ea txibilduk alde bakartasuna eaeko autogobernu lantalderako txostenak aurkeztu dituzte, atzo aipatzen ginen bezala, txostenak lantaldean ezta dira eta alderdiak ados jarri beharko dira, testu berri baten gainean hori ez da irres joanen, hamar hilabete falta dira argian beraz aipa aipagai. Eta argian ere uh, fotokasetari bat, Madrildara epaituko dute lekuko de xeroxoak ekiditeko abisua da, kakotzen artean. Urtarrilaren emeletzian epaituko dute Raúl Kapin, fotokasetaria, autoritatearen aurkako atentatua egotzita Kapinen abokatuaren arabera atxiloketa eta epaiketa lekuko de xeroxoak ekiditeko abisua dira. Eta bestalde ere argian, okupazioa eta tolosa uh, ustu dute, Zolosako espala gaztetxea agindurik gabe, goizuntan lauak eta erditan sartu da ertzaintza lokalean. Aritz Aramburu, Eurekazeta puntu, Eusen, Sagardo Sassoiaren abia puntua eta maskara den abiatzea ere urtahilaren amazazpian eginen dena soitan aipagai, eta zitu ezten aldiz, bigarren gaigisa, eguraldia, otza, azkenean, frantziarat urbiltzen ari da, ala zer dioten aroi kerreak, eta beraz zitu ezten, bera aipagai emaiten du. Iritziaren tenorea orain aldiz josiluxizburuu zuri hititza. El Chapo Guzán, Mexikoko droga trafikatzailerik handien eta beldurgarriena atxilotu dutela ikusi dugu telebza Baina badu badutorio bitxibekasuneek bere izena eta izana, etorkizunerako hiltzatu nahi izan zuen eta horretarako, Hollywoodeko zine izarren gana zuen betirako izar bilakatu nahi baitzuen gure Txapo Guzmanek ere. Telebiztarako serie Amerikarretan ikusten ditugun gangster karteleta, mafiako buruak bukatua zerila uste genuenean, The Sopranos, Narcos edo The Goodfather ikustarekin azki genuela uste genuenean, aranun ateratzen diguten Mexikoko droga trafikatzele bitzionen atxiloketa. Kolombian duela zenbait urte bizi izan zen beste narko ahondi baten historioa azarinez ikusen telebiztan, Pablo Escobar. Ure ere, txaporen antzera, hogei tabi urterekin aberaztu zen, miliunak irebaz ezituen, baina ezin bizi munduarik kontatu gabe bere pazarte eta bizipenak, ezin egon isilik. Azken batean, mundura etorri baikira, aztarna edo arrasto pitxin baten ustera gure ondoren goi proche le chez sprumileske uh, laster gurekin izan dugu hartzea Lopez erramezala aipatuko uh, dugu zat, de bretainian uh, okupatzen duten gune hori ba bes uh, Bas, babestu beharreko gune hori aireporturik ez lemapean. Hauzia bazuten gaur ameka familii eta lau um, laborarik erabakiau. Eta ba izanen balin bada ere gaur elkarretaratze bat. Izanen da, bai honan, haien sustengatzeko gatzeko, seiter ditan. Horten uh, eginen dugu, baina lehenik kantu bat... Eta, be, aktualitatean gelituko gira, Sagardua ipatzen maikinuen, sasoina abiatzen baita. Eta Sagardu bai kantuarekin, talde bat ere pentsatzunt deskubri arraziko daut ziedala, e, nik joen, hastean deskubritu dut. Tuntuntunt brigad deitzen da, tuntuntunt brigad, be, izenak dion bezala, Tiuntiunak maite dituzte, behintzat argazkitan, iludian, beha, tiuntiunak agertzen maite da, behinan espazioan. O, nola esplikatu zer den, hoiek dioten bezala, eusko elektropop talde bat da hau, proposatzen hotziet, deskubritza, xinpleki, zerra maiten duen tiuntiun brigadek. Egun du coste 240 euro chuleta ba! Gazten baden pros, bidro sakardo edatea! Gazten baden pros, bidro sakardo edatea! Zorrosena basur eb konfiana putzea! Gazten baden pros, bidro Gorroko diskusio euskal dantza bestea! Gazten baden pros, Opa, no spit da más tan membrillora gimnasia. Baja el tedio, pai. Hay contentu meki jochegira. Baja el tedio, pai. Miguel Amari bebira sakilla tente jartea. Baja el tedio, pai. Ta vero irte de alma surde bat portzatea. Baja el tedio, pai. ina txgarrdutegian bai azkenean eguneroko bizian egiten ez duzunagorrdutegian egiten duzu. Txunxun brigad taldeak kantatzen du hau hala, zaila zen deskribatzea ze mota zen, orain ulertu duzi sarean atxeemaen duzi. Lau kantuz osutak, osatutako lehen proposanmen musikal hau eta bostaketa begeita sei dira eta segitzen dugu gure gomitarekin. Hiz eta putz? atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, uskal irratietan! Eta erramezala ipatuko dugu uh, Notre Dame de Land, beraz Bretañako bidea hartuko dugu, baina Euskal Herritik uh, ikusirik. Uh, atzo ipatzen ginen bezala hausia uh, zuten gaur mobilizazioak azkartzen ari dira, zona horren defenditzeko, zad horren defenditzeko eta xarri ere elkarretaratze bat izanenda seiter ditan bai Notre Dame de Land seikiago edo bekiago ulen. Artzeko eta ezagutzeko gurekin dugu. Artzea lopez zarratxalde hona. Arratxalde Eta gauk zu gurekin uh, zaitogu. Uh, berezikiago uh, beriki arat joan baizira ere. Notro dam delan derat uh, joan zira. Ordean horroi tarazteko... Uh, nundik nola abiatu zen uh, bogoka hori zona bat defenditzeko hainbat pertsona abildu ziren lur hortarat luch nantes uh, ipagallderat bene nundik abiatu zen mobilizazio hori. Baeguk uh, azaroan leku hori hobe ezaguttzeko paradaukan ginuen uh, gumita bat jaso baigin nuen handika, Euskal Herrriaz mintzatzeko, eta ja beraz ba, geroango jendeak ere lagutara zizigun, ba, zertzen not jodan delan, da, leku famatu hori. Eta etariko batzuegia, ba, urteak ba, iran bizi direla, bizi proiektu desberdin batzuekin, orain ja ezagunak dira, ba, ilaborantxan bai, eta beste koizpen batzuetan ari dirilako. Eta, ari ziren ere, azaro hortan jaren ikuskat prestatzen, ba, egun hauetan, etortzen ari diren a, hauziak, bai eta ere, ba, Iazko, azaruan bertan ere, Manuel Balzek egin beklarapenen osteana ziren kanporak eta mehatsu berriak. E, Zad aurkesteko, ala ere, e, be, aspaldiko borroka bat da, e, aire portu bat, beraz, hor egin nahi dutela. Badu, gehi tamar urte, guti gura bera? Bai, hori da. Eta egun hauetan ikusi da, ere, ba, zeien demotak parte hartzen duen mobilizazioetan. Zanden narun batean ogein mila pertsonaa, Goizuntan, hau uh, zitek entzinen beste bimila, eta hor, haute ba, ekologista, elkarte, zadista, laborari, bada alako endar bat uh, biziki importantea. Eta hanbertan ere, zadista uh, eta laborari enartean, laborari historikoen artean, beraz, eguna hoetan, hau uh, ziperatuazirenak, ba, euren arteko harremana sendotu zela, esplikatu ziguten, nolazpait, gosagarrita uh, son batean, ari dira lanean, Ba, proiektu bertxu batena defendintzeko... eta ene ustez ba ia bigarren bataila bat irabazen ari dira egun hauetan... naiz elegitea korregon eta mehatxoak ere ba nolasbait mobilizazioan zer iten utelako azkar eta iddeien bataila hori ba irabazen ari direlako publikoren eitzenan beraz edo zer gauza gerta ere saila itsena jo gobernuari ba jende hori kanporatzea eta ana garako aireportu egitasmo hori erekitzea Hor, hausia zen, beraz, gaurkoa ameka familia baziren hausitan eta lau uh, laborari. Uh, benzik, beraz, empresak aien galde egiten du. Uh, Gaur uh, zadeko gunean, beraz, badira bertako laborariak eta gunea, beraz, uh, okupatzen duten jende batzu. Uh, nola bizi dira, hor? Nola pasitzen da? Ba, ongi iduridu ez? Azkenean eh, mikropoit ak izandik ere ba, entzina doaz eta sendotzen ari dira, ge eta jende gehiago ari da handik pasatzen e, eta ha biz zittzenari badalako lan giro bat e, esperantza hainitzekin eta bon ba, pozgarri da ikusteako proiektuek e, martxatzen dutela kolektiboki mezu argi batzuekin ere, ba, kapitalismoaren Mondorio enkontra eta nolaz autogestio baten alde. Leku hori bisitatzea, beti da esperantza garri ba, Gaur egun mundu guntan iduridu denari dela gainbera eta bakotxa beraletik, Eta ba, not jodan belan den, beste zerbaitari da gertatzen. Berre hon bat, pertsona bizidira gaur egun hor, eta erten bezala joan larumatan ogei mila pertsona baziren hor, gunearen babestearen alde be, agertu direnak. Presio handiarekin azkenan pasatzen ari da, kanporatze xaiatze horrek, ondorioak okaren ditu presio horrek, zer ustez? Ba, ez dakit eh, beti mekanismo berenak erabiltzen direla... Ba, arresi zentzen ari den jendearen kontra ez, eta bereziki lur edo etxe okupazioa direlarik. E, Notxedan delan den entxatu ziren indarrez jendeak hanporatzen, polizio operazio handi batekin Ez zuten lortu, ba, jendeak iraunbait zuen, eta beti hanbaitago, eta horran gero ba, azkenean lurren jabeak eta giberitik esatuek zeriten dute, ba, elegiteak jarri hauzitegietan, eta azkenean ba, jende ez horratu ez. Ba, albada ilegal bilakarazi, gero urata ez, izatea moztu, isunak. Ba, hori, beste makilkara kolpe bat izaten da, ez? Zaten ean, poliziak ez duelarik indarraski, harako e, hienden multzabat kanporatzeko, ba, bestalde batetik beti ibiltzen dira, ba, hienden zankatzen, ez? Azkenean, e, maiz eta proportzio guztiak gorde, baina bon, Piskat, Baionan honan, plantunekin gertatu zitaiguna. Ba, indar metak eta bat eta azkenean ezindutela harik hain ba, grudelki uh, edo hain zozenki jendea kanporatu, zeiten dute, ba, gibeletik hauzi eh, bideak, eh, fusibleak kendu elezizitaterik ezukaiteko, iziak bidali, eta haste honetan bertan ere guk jasodugu eh, iziak baten partetik eh, beste isun bat pagatzeko Ba, hola da biltza ez. Eh? Ba, notxedan dela den, ba, ematen du hori nahi dutela. kanporatu anporatu ez zehan, ba, azkenean bestek ezorratu. Luce, bai doa, azkenean afera hor, hausiak, uh, andan izan dira hor bat aipatzen dugu, baina hausi desberdin hainit, zere izan dira zado gen inguruan. Bai, bai, kontzatzen dira, egunta berrogeita mar bat elegite, horan alde batetik eta bestetik ere. Azkenean... Mm aireportuaz ba, beste elurroietan beste proiektu batzuk egin nahi duen jendeak ere ba aireportuaren proiektuaren kontra enbatele egite pausatzen dituzulako, ez? Ta ba, bueno, ba bataia importantea da ere fase hori. Baina gero argi da bihar kontrakoek elegiteak galtzen baditzute ere dutela lurra berak galdu, lekua bisitaturik ba pentsa daiteke zaila izanen dela kanporatzea eta zaila izanen dela ere, halako remu zabal bat militarizatzea hor ba, obrak kassteko ez. Zienan, oso handia da eta jendea jendeiur mobilizatuko dela eta berri hartatuuko dela, naiz eta kanporatu egtan erazorek ira handitzake hilabeteak ba, eta urteak ez. Mm -hmm. neu uste ba, ez naiz den gobernukoa baina tentuz jokatuko duela ez da dudarik ez, bestena az alako oso itxura txarra emango dute beste operazio bortitzuak egin. Kasik uh -huh. 2.000 uh, hektara, eh, dira hor uh, lurrak, bizkat, uh, zagutzen dituzten entzat, baina uh, biziki edatua da, ondia da, azkenean aireportu bat, eraikitzeko eremu ondia eta zabala behar da, eta beraz natura gune bat uh, da bertan. Aipatzen aldugu, ere berdin uh, bezadeko justuki jendea, Euskal Ejirat ere urbiltzekoa dela, lastech? Gure besitatik uh, itzulian, harremanak lotu eta gero uh, Euskalerria zuzenan festivalarekin hor balbaita atzorde bat, bat uh, tabailak ta konferentzia kanturatzen duena ba ari gira ikustena uh, da dadistak edo Euskal Herria ekartzea heldu den udako filmatekin eta gero ere Euskal Herrian itsuli bate egin ezaten ba eurena uh, dinamika ta proiektuak aurkezteko Le dernier continent filmvera aurkesteko besteak beste. Eh, uh, bon, ala bezala, beraz ausia zuten uh, gaur rameka familia lau laborarik 26 kanporatu nai dituenak mobilizazio askarra, la rhumatisme cor uh, direnak. Eh, uh, gaur ere 3000 pertsonak hasiko siren uh, sustengatzeko eta uh, la beraz mobilizazioek chegitzen uh, dute la do chegituko Adirazi dute eta behe jamezala baionan shahire seiak eta erditan. Elkarretaratze bat baionako eriko etxeain tzinean, Artzea López, mila eskari gurekin egunik. Bai, mila eskari zoi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Asteunteko kanboko mintzaldien saioan,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 bake prozesua euskal errian, hastezken argatz kanpoko mintzaldien saioan, euskal irratietan, argatzeko behatziontan, errepika biaramunean iruleiko irratian, argatzaldeko oren batian. Eta sarri ere, gure bazterak mankizuna uh, hastezken erobezala zazpietatika intzina. Pausun izanen dira eta bestalde ere, jakin biar hitz eta putze mankizunik ez dela izanen donostian, izanen baikira. Hostegon untan emankizun berezia Donostiako Tabakalera Kulturgunetik Euskal Jaetetan atxaldeko bostetatik goiti euskal kulturak zer leku du iparraldean eta hegoaldean mugak zeltasunak alabantailak eztabaidan present izanen dira politiko eragile eta sortzaileak Hitzordua beraz hostegon untan atxaldeko bostetatik goiti Donostiako Tabakalera Kulturgunetik zuzenean edizko berri bat, ebentxe eskuratu duguna, manba bit deitzen da, paint me in black, eta ingles uh, izenak bari madituzte ere, euskal taldea da, bilbotik heldu dena eta, abe, proxatzen onzietan zuetea zigor nazazu, ondoko astean miarritzen izanen baitira. Az dut gaur, gaur taldean zuten ginuen Disko Berriarekin beraz urbiltzen dira eta Ramezala miarritzeko atabalen izanen dira Urtahilaren Hogeita Bihan eta Poligorn taldea besteak beste ere hor izanen da! Eta nik horrekin zaituztet Gaurko eta Ramesala bihar itz eta ez, fred beruetik ez, beraz, ondoko astean berri zatsa manen duziez inketa eta bihar eh, Ramesala domostiatik zuzenean emankizun bere bat egiten baitugu. Euskal kultura mugaz gaindi besteak beste, seiak euskal irratieta emamentuz.